Nagy városi dilemma műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Kolundzsia Gáborral ülünk itt a stúdióban. Mai témánk fantasztikus budapesti jövőképek, egy kicsit kötődik tulajdonképpen az ünnephez, hisz egy ilyen ünnep annyiféle érdekes dolgot hoz a városban. Néhány előremutató érdekes lehetőséget, hisz kimegyünk a városnak olyan részeire, ahol legtöbbször csak busszal vagy autóval szoktunk közlekedni, és, és birtokba vehetjük. És hát általában az ünnepek körül jönnek a fantasztikus ötletek is, hogy vajon, hát milyen fajta, hát mondjuk úgy, hogy látványossága lehetne Budapestet alakítani. Nekem személy szerint egy picit mindig... Hát nem mondom, hogy megbolsódzik a hátam, de hát tulajdonképpen igen, kicsit föláll a szőre hátamon, amikor azt hallom, hogy valami nagyon jelentős, monumentális épülettel kell Budapestnek az arculatát meghatározni. Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat a Szent István király ünnepén, a Új Kenyér ünnepén, a Államalapítás ünnepén. Valóban ez egy nagy ünnepe magának a városnak is, amit a melléket ábra ugye Budapesten is mutatja, meg hát, ugye más településeken is talán a legnagyobb szabású rendezvények folynak ilyenkor a városban. És azt kell mondjam, hogy ez jó, hiszen e, ilyenkor érezhetjük tulajdonképpen magunkkének, hogy úgy a várost, ahogy tulajdonképpen minden nap kéne, hogy érezzük. Ilyenkor háttérbe szorul az a e, e, funkció, ami egyeduralkodóvá vált a városban, mármint a közlekedés. És a, a közterület az utca, a tér visszanyeri erelti funkcióját az ember találkozásának szinterévé különböző látványosságok és különböző történések szinterévé válik, akár játékok szinterévé is. Mindenhol régen ez természetes módon így is volt. Nézzük csak rá egy régi metzetre például a Calvin tér, hogy hogy nézett ki a Calvin a nem -e múzeum építésekor. Nos, hát volt, van a képen néhány lovaskocsi, de ott az emberek árulnak, sétálgatnak, egymással beszélgetnek, gyerekek karikákat kergetnek, és szóval még én is emlékszem arra, látszik ez már a múlásának jelen, amikor meg az utcába fociztak a srácok. Szóval, Igen, volt a mi és is volt több grunt, hát, és mindig oda lementek, meg a meg magára az utcára föl volt festve, ugye általában ja, igen, látangó. a a vonalaik része. A meg a lányok, a kalányok, igen. Így van, és ö, a mi utcánkhoz például a Szánkópálya volt, és ez teljesen természetes volt, mm -hmm. hogy ez volt, és, és tömegesen a gyerekek a környékben a gyerekek volt szánkoztak. Én még egyszer nagyon büszke is voltam egyik hoszatásomnak anyukáját levittem a busz a Szánkóval, így ért el a 63-as. Szóval ö, ez már a 70-es évekre már megszűnt, mert akkor már kezdett elterjedni a, a gépkocsi imán, és, és egyszerűen személyes értésnek vették a kocsit oldalon, hogy hogy merézhet valaki szánkodni. Na, visszatérve a városra, tehát jó az, hogy, hogy vannak ilyen ünnepek, egyetem maga az ünnep az egy, egy nagyon jó dolog, ami megszakítja az idő folyamatának egyhangúságát, és valami különleges más időt hoz be, megidéz dolgokat, idő idéz ugye. És ilyenkor valóban a város másik ország mutatja. Na most, ha visszatérve konkrétan Budapestre, itt a ünnepek nagy része érthető módon a Duna mentére összpontosul, hiszen ez a város fő utcája. É, és ö, azok az elképzelések is egyébként, tehát amit kérdeztél tőlem, hogy ö, milyen jövőkép ötletek vannak Budapest számára, hát ugyancsak a, a mentére összpontosulnak. Minden építész ö, szeretné a névegyét letenni a Dunapartra valahova, addigulási nem nyugszik, és ö, ezek az ötleteknek a jelentős része is ide összpontosul. Na most ö, ö, én láttam ezeket, legalábbis a jelentős részüket, amikor itt szó van. Hát azzal kezdeném, már megvalósult. Ugye mi valósult meg? Megvalósult az, hogy a Dunapati teherpályúrvat megszüntették, és a helyére különböző életesítményeket építettek, ide még most is építenek. Na most, mint minden Magyarországon el is át van politizálva, Ugye a Nemzeti Színház uh, hoz a hozzáállás, attól függ, túlnyomor és sajnos. Nem, hogy, hogy néz ki, hanem a ki melyik uh, politikai oldalon áll. Ugye, egy kicsit úgy néz ki ez a két épp, hogy ki tud nagyobbat igen. odaépíteni. Így van, hogy így úgy, van. Most a, fel a, a készül vagy, ha más kurzus jön, hogy akkor egy még nagyobb egy épület van Na most uh, uh, meg kell mondjam, hogy, uh, hogy uh, ugye ez a Duna. És ha azt vesszük, hogy ez a korszak, tehát most a rendszerváltás utáni időszakról van szó, szóval hangsúlyozom, tehát nem megmutogatni semmilyen más rendszerre, hogy a rendszerváltás után mi elkezdtük tovább folytatni a Dunapartnak a beépítését. Ugye a betőfitott délre, a vasati hídig. És Nézzük meg, mi történt. Hát, már eset erről szó, érintettük ugye a Lajmajors Egyetemvárosi Beépítést, amit úgy apostrofált Nikosi Endre, hogy mintha az orvosias azt a dobozba, és kiborította volna, és mi hova esik ott van. Ez van a, ez a budai oldalon, ugyanakkor a pesti oldalon, meg ezek egymást iberelő épület monstrumok, ö, amelyek ráadásul még Tíusban sem köszönnek egymásnak. Tehát tudomás nem vesz egyik a másikáról. É, és hát a helyzet annyival súlyosabb még az eddigieknél is, hogy Budapest legalább eddig még az esti szépségét megőrizte, este fest a tél, meg maga a Budapest is este fest. Mert akkor ki van szépen világítva, a csúnyaságok nem látszanak, a szépségek viszont kivonnak emelve, és valóban a kavarázós a város. De nézzük dél felé. Most van ez a épület monstrum. Ami én nem csak kívülről monstrum, hanem belülről is. Én voltam benne a hangvesen terembe, tehát én, én láttam belülről is. Ott is olyan birodalmi méretek vannak. Na most olyan Hollywoodi jellegű diszkivilágítása van, amely a színét változtatja. Uh -huh. Egyszer sárga, egyszer sötétkék, egyszer meg bordó, vöröses színű, és ez úgy változhatja. Ez magában érdekes, csak be kell egyeznem, mindig hogy az... életveszélyes mellette elmenni autóval. Na. Ugyanis Azt szerintem, szerintem hogy... őrült balesetveszélyes az egész. Én, én, én abban indulok ki egyébként is a nappali Budapesten is, hogyha megépül egy új létesítmény, új épület, hogy jó-e vagy nem jó, hogy képzeljük el, hogy azon az utcán, vagy úton mindkét oldalt, mindvégig hasonló építmények lesznek. Például mondjuk, képzeljük el hogy út, utat végesten, végig úgy olyan épületekkel, mindenmilyen most nemrég felépült az az irodaház, amelyik olyan, mint a éppen most a szét. Vagy képzeljük el a Rákóczi utat, Tisztelt hallgatók is képzeljék el, hogy felépült egy bank székház az otthonármháztól nem messze. Az az alumínium. Olyan, mint egy, egy űrhajó kilövő. Uh -huh. Képzeljük a rákóczi utat mindkét oldalon, végesne végig ilyen építményekkel. jobb lenne a rákóczi vagy nem lenne jobb? Ezt kell végig gondolni. Ha azt mondjuk, hogy ez egy rettenetes kép ez egy, ez egy rémálom, akkor rossz az épület. De mondhatja az építész azt is, hogy ő neki csak egy pici rés volt ott addor, és ott egy ilyen speciális paratizmusnak, a hogy a, a, a város meglevő értékeire telepszik rá, egy, és, és arra hivatkozik, hogy hát ő ott valamit újat csinált, és, és az, azáltal válik egyetlen elviselhetővé, hogy még körülötte ott vannak az egyéb más házak. Mert egyébként egy szép új világ lenne, hogyha a csupa ilyen épületekben áll, a Budapest. Tehát azt kell végig gondolni, hogy egy épület jó vagy nem jó, hogyha tényleg e, így gondolkozunk, és hogyha, hogyha ezt belegondolunk, és azt mondjuk, hogy rettenetes lenne, akkor nem jó az épület. Na most gondolj végig ugyan a diszkivilágítást is, hogy a, a láncítól, meg a halásbásától kezdve egészen a, a közgáz egyetem épületéig végestelen végig ilyen színét váltogató diszkivilágítások lenne, jó lenne az? Tetszene az nekünk? Hát én az egyik képen, ami hasonlót láttam, a jövőképek bemutató fotóin, ahol a Duna ilyen, ilyen neon, lila, sárga, zöld, de ezek a modern neon színekkel be volt világítva, valami lézer akármikkel, és hát ott ilyen, ilyen sejtelmesen ö, csillogott a szalagja, ami mondjuk egy bizonyos látószögből, mondjuk a gerlétely tetejéről, hát elég látványos egyébként. Nos, hát én a magam véleményét De olyan tudom, pszichedelikus igen, látvány, igen, mondjuk igen, azért tegyük az, hozzá. Az, kicsit olyan ingyenkábítószer. Igen. Végegye nem ingyen, mert a mi készül. Ö, a magam véleményemet tudom csak mondani, ki, ki gondolhatja maga oldaláról, hogy engem idegesít az, hogyha egy szökőkút változtatja magasságát, az, az legyen az azonos magasságú, idegesít az, hogyha változtatják egy diszkivillagelásnak a színét. Ez akkor jó, ez én számomra akkor megnyugtató, akkor okoz nekem a, lelki, a lelkemnek élményt, hogyha az egy, egy, egy stabil szépséget, stabil módon emelik ki a életű épület vagy építmény szépségét. Tehát engem idegesít ez a, ez a változgató szín. Tehát visszatérve, tehát, hogy, hogy ami eddig megvalósult, az sem jó irányba változtatja ezt a Dunaparti látképet az én véleményem szerint. És ez nem sok jóval kecsetett a jövőre nézve, hogyha ez így megy tovább. Amiket eddig láttam, elképzeléseket, ugye ilyen kis műszigeteket, mesterséges szigeteket, Amiknek nem tudom, mi lenne a funkciója egyébként, azon kívül, hogy a hajózást akadályoznám, mert olyan hatalmas szállodahajók közlekednének ha a Dunán, alig bírnak, ha megfordulni. És pont egyik másikat itt a Duna legszűkebb szakaszára tervezték, hogy a Gelét-hegy tövébe, nem tudom, miért elmennek, hiszen a Pesti rakpartról sokkal jobban látszik a Gelét-hegy, mint a budai és ezek a budaiak raktár közelében lennének. De nem is ez a legkeményebb dolog hanem például a Margit hívnak a hipermodern átalakítása, ami nem is tudom, hogy milyen célt szolgálna. Szóval az az átadunk megszokott és értékesen tartó Dunapati látkép, ami valóban a kihegyezés és a, rend, a, a első világháború közötti időszakban, eklektika időszakában alakult ki, ami Budapestet Budapesté teszi, amit mi szeretnünk, amit mi városnak tartunk, és amit a real is egyébként alapozódik, amit mi értéknek tartunk, ez egy megnyújtathól látkép, még most. De, de ha ilyeneket beleraknak, nem lesz az az én, én véleményem szerint rátelepszik, mint egy, egy parazita, és, és sinte, mint a, a lelki valami szívná, ugyanaz történik uh -huh. ezekkel a kégyensúlyozott, vagy többé-kevésbé kégyensúlyozott mintát mutató épületekre rátelepszik egy homlok egyenes más minta, vagy építményeket hidakra, akármire, rejtel Ferencféle rakpartra és itt tovább, Szerintem ebből keveredés káosz lesz. Nem lehetséges az, hogy Budapesten tulajdonképpen a, az első ilyen problematikus lépést ott követték el, amikor beépítették a Luna partot még a, a, a 19. század végén, ugyan még megtartva azt, hogy előtte van egy ilyen, egy sétáló rész, ugye az, az korzóként működött, ott fák vannak. A partja talán azokkal a kövekkel rá lehet ülni. Tehát mindenképpen ott még egy emberi léptékű kapcsolat volt a folyóval. De ezzel, ezzel hogy mondjam, csak föl... Ö, Vetették azt a dolgot, hogy ott tovább lehessen építeni, tehát ha, ha az utókor néha talán nem gondolkodik és arra gondol, hogy ha itt már épített valaki valamit, akkor én majd azt én majd úgymond tovább fejlesztem, és elfelejte azt, hogy az a folyó az egy természeti jelenség, és tulajdonképpen ha egy hát, csatornává tesszük, bármilyen széles csatorna, mert ha ugye kövek közé be van építve, akkor az inkább csatorna, mint folyó szerintem, akkor elveszíti az ember is azt az örömet, hogy érdemes kimenni a folyóhoz, is csak egy, egy nagy csatornához megy ki, aminek kő partjai vannak. Na most két dolog van. Egyik az, hogy a régiek nem idealizálom, szó sincs róla. Akkor is követtek el hibákat, mikor az Például a régi pestében város, tehát eltöltek a föld színéről az Erzsébeti építése miatt. Aztán széles rakpartja volt valóban Pest városának amit teljes spekulációs okokból ugye elegáns szállodák építése miatt beszűkítettek, a Dunalt kicsit föl is töltötték ott annak idején, viszont egy nagyon elegáns és Európa hírű szállodasol jött akkor létre. Vagy például éppenség a budai várhegynek a lejtőjét építették be, mennyivel szebb lenne, ha az most szabadon maradt volna. Tehát sok hiba akkor is történt, Mindazonáltal Budapest a háborúig valóban egy, egy világszétváros volt ezzel együtt. Na most, Csak ami... ezzel úgymond feljogosították az utókort arra, hogy mi is ezt csináltuk, te ezt úgymond folytassátok. Na most a, ami a, a Dunát illeti Hát a fél rakpartokat én, én valahogy soha nem éreztem a fél rakpartokról, hogy ez becsatornázni a Dunát, mert annyira azon kívül, hogy ö, jó, szakmai tudással készült, ö, rendkívül jó minőségben készült, tehát már 130 éve állja a sarat. De gondolom azért, és, mert ezek a széles lépcsősorokon. Igen, és, és, és ugyanakkor, ami az óriási benne, hogy titikailag is magasztal. És fölötte meg egy, meg egy fasor van. Így van. Tehát, tehát így így összességében így nem érződik csatorna ez benne a óriási lehetne egyébként olyan is, hogyha olyan lenne a rakpart, mint a ö, szabadságkérdés a Petőfit között, ahol egy nagy magas támfal van mm -hmm. ha ilyen lenne, akkor valóban lenne egy ilyen csatorna éjzülete, de egy csak ott van és sehol máshol, és hádistennek, Istennek hogy, hogy ilyen magas színvonalon épült meg ö, más kérdés, hogy Dunához embert lemenni vagy legalábbis igen nehéz, tehát az ember le akar menni a Dunához, el kell fűznie magát ami elképesztő forgalmon és ö, tulajdonképpen ez is az egyik feladat egyébként, hogy a nagyon helyesen és jól elkezdett folyamatot, hogy, hogy a, a város ünnepeit nem csak ilyen sátoros ünnepekre tömörítik, hanem például nyáron, hétvégenként lezállják a Láncidat, meg lezállják a Gózs sétányt. Ez egy nagyon jó és helyes döntések, és a Láncid egy ilyen hétvégén nagyon jó, kellemes hely, jó ott lenni. Budapestnek is van legalább hétvégén egy Károly hídja, ami örömteli dolog, és, és azt kell mondjam, hogy ez, ez üdvözlendő. Viszont megkéne esetek fontolni, mi lenne, hogyha ugyanezt a hétvége lezárást rakpartokra is kiterjesztenénk. Például, ha már azért is, hogy sétálni lehessen, de azért is, hogy ugye jelenleg a budai felső rakpart a bicikliút, és a, a biciklisták az avajlák a, gyalogosok, az a gyalogosokat, a a biciklisták. Hétvége vannak a legtöbben egyébként értelmszerűen, Például mi lenne, hogyha hétvégére meg lehetne egytenni egy ilyenfajta lezárást is? Valahogy úgy telt a a tegnapest, vártam, hogy küldjél egy SMS-t, akármit mondhatnak rólad. Tudom, hogy te vagy az a lány, akire már vagy húsz éve várok, és aki egyszer. Nagyvárosi című műsorunkat hallgatják. Kolundzsia Gábor a vendégünk. Budapest fantasztikus jövőjéről, jövőképeiről beszélgetünk. Négy fontos építmény, vagy fejlesztési projekt, projekt amit, amit el szeretnél mondani, mint olyan, ami nem csak fantasmagória, tehát nem csak álmodoznak róla, hanem úgy tűnik, hogy komoly elszállás is. Igen, Igen a főváros sokat emlékezett, mostanában sokat a ki tervébe a Dunával kapcsolatosan. Tehát úgy megfogalmazódik, hogy a Duna az főutca, a Duna az legyen korzó, azt az használjuk jobban ki, és hogy tovább. Tehát ezek mind megfogalmazódnak, és nagyon helyesen. Aztán a konkrét valóságban pedig ugye azonkon túl, amikor eddig beszéltünk, van négy kapcsolódó projekt, amelyek voltak éppen együtt tekintendők az előbb elmondottakkal. Egy-egyik lenne, hogy a hajógyár egy szigeten, méghozzá magának a hajógyárnak, ha volt hajógyárnak a területén, akarnak szállodákat, fitness központot, eféléket, amiket ilyen szokko szokás építeni. Na most, ö, ö, a másik az ö, lenne az, hogy a, a volt gázgyár területét fejlesztenék tovább. A harmadik a közraktára. Ez ó Budány, ó Budány, gázgyár, igen. Uh -huh. A harmadik a közraktáraknak a rendbehozása, és a negyedik a kopaszikát. Uh -huh. Ezeket egyenként meg kell nézni, mert van benne jó és rossz is, tehát nem lehet egy-egyben mondani, hogy jó vagy rossz lenne. Most a hajógyárról a következő, én nem tudom, hogy ezek milyen építmények tesznek, bár vannak sejtéseim, vagy milyenek lennének, amiket mostanában építünk. Hát éppen ha csak a közeli szomszédját nézzük, az Árpád híd, Pesti hít följét, vagy ott milyen épületek épülnek, hát szerintem valami hasonló. De nem is az elfontosabb kérdés, hanem az, hogy... Budapest, az Sudena, tehát a Fekete-tengeri Delta és Rotterdam, tehát a rajna a torkolattak között nagyjából félúton van, és már mindenki tapasztalhatja, amíg ott elkészült a Dunamajna rajna csatorna, hogy milyen nagyméteben megnövekelt a forgalom, és francia, svájci, holland, német, mindenfeljel rangú hajók jönnek ide, de még, meg alkalmas, tovább is. Tehát ki is használják ezt a csatornát, ez valóságosan működik. Na most annak idején 1835-ben ugye emlékszem létesült a Hajógyár a Magyarországon az első modern a, a, a ipari forradalom időszakán, szinte me, Magyar, Magyarországon megnyitó létesítmény uh, volt a hajógyár, uh, szécheny egyik halhatatlan műve, illetve a attól félek mégsem halhatatlan, sajnos, ne, bár, bár az, az, az lehetett volna. Most a Sziget fesztivál tűnik <síns> <lá> Igen, Igen, na most a következő a bajom. Átfett hogy a szerepét hogy más. Hogy, hogy, mm. hogy, bocsánat, de szállodát, fitness Sziget fesztivált, vagy rendezvényeket, majd sok helyen lehet tartani, nem azt mindenhol, de sok helyen lehet tartani megépíteni. De hajógyárat, hajójavító üzemet csak folyópartra. Tehát nem közömbös, hogy egy olyan helyen, amely szinte adódik, hogy ami elmúlt a felező vonalban van ez a pont, hogy itt hajóépítő üzemnek, vagy hajójavító üzemnek kell kellene lennie. Ez egy van, van erre gazdaság. Biztos vagyok benne, Igen. hogy lenne. Ebben biztos vagyok benne lenne. Akkor da miért mennünk hát... tönkre? Minden tönkre lehet tenni, ha tönke akarom tenni. Mert hogy nem ennek, jött be más. Ennek se, tehát... nem közigazdaság okai uh -huh. vannak, illetve ha az is, akkor nagyon sötét mozgatólog vannak a háttérben. Egyszerűen egy rövid távú, spekulatív megfontolások vannak a háttérben, és nem pedig az a fajta gondolkodás, mint szépen volt, uh -huh. amelyik a hazátos haladást nézte együtt. De mondjuk ezt cseppára is lehetett telepíteni. Igen, valóban, cseppelést eltelepálni. Te Haúgy is van, hát húsebb, akkor telepítsük. Uh -huh. Tehát valahol itt kéne lenni egy hajóépítő, hajójavító üzemnek, nekem ez, ez hat, határozott meggyődésem, És, ö, ha valaki meg tud győzni az ellenkezőről, uh -huh. akkor figyelsz. Tehát el. úgy gondolod, hogy ez, ez gazdaságilag ez a vonzana oda egy csomod így van, ö, meg, meg eleve ö, ezt a területet igazán föl lehetett volna tartani, legalább ezt. Vagy, vagy nem bánom, hajó hajógyár területé. vagy éppen se, valahol itt kéne lenni hajógyártásnak, hajójavításnak. Ez, ez, ez nekem hatalat meggyődésem. Tehát alapvető gondom az egészen az, hogy hajógyának kéne lenni. Ha itt szerintem Sokkal, de sokkal nagyobb gondok vannak, hisz például tudjuk, hogy van egy Balaton nevű hajó, ami két év a Dunán hajókázik föl alá, ugyanis annyira elhanyagolták például a Siódnak a tisztítását, hogy egyszerűen lehetetlen, tehát ma már milliárdokba kerülne kitisztíteni az utat, és ezért a hajója nem fogják megcsinálni. Itt másról van szó, mert itt a Balaton, ugye az asztályos időszak miatt csökkent a vízszintje, szerencsére most már hajógyár, és ott is meg lehetett építeni, Iveszen... Vissza, Nagyon visszament, tehát már csak ilyen Kis kisebb vitaláshajókat mm. építenek, igen. komolyabb hajókat már nem. Ö, igen, mondjuk, hogy ö, ö, ott a, a vízhiány miatt nem tudtak engedni a, a sióba vizet, azt kell mondjam, hogy ezt jó tették. Igen, csak az erdőben nőtte közben. Hát, akkor majd, majd kinevesztik onnan. Szóval ez, ez akarat kérdés. ez. Nem Na, hiszem, menjünk ez... vissza Budapest. De ez... tényleg. Nekem de... van egy, egy dilemmám, vagy hogy mondjam, egy ilyen kis piszkálódó kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy, hogy biztos, hogy a Duna az egyik ékessége Budapestnek. De ha mindent rátelepítesz erre a Dunára, akkor, hát olyan lesz végül, mint egy karácsonyfa, minden a Duna körül van, és közben Budapest azért hány négyzetkilométer? 925. És ha a Duna közvetlen teletét nézed, mennyi lehet ebből? Tíz. Néhány négyzetkilométer, hát, hát csak a hosszát szerezd meg, a, meg mennyiség, Minőség számít, igazadakban. Igen, de hányan élnek, és vajon a városnak azt az érzését, hogy én budapesti vagyok, ha ezt elosztod a a, a, azzal, hogy, hogy hányszor láthatjuk, hányszor megyünk, hogy a, hol töltjük a napjainkat. Vajon a, a Duna és a környéken mennyire meghatározom? Én azt mondom, hogy például nekünk most itt a fő utcában, ugye 50 méterre a Dunától, vagy 100 méterre, természetesen ez nekünk érdekes. Vagy ha, vagy ha a, én is végsősoron lánymányos, hogy egy műegyetemnél laktunk, ott születtem, tehát nekem a Duna az egy természetes közelségű valami. De bizony, ha mondjuk mondjuk Új-Palotán lakom, <gül> akkor a Dunát esetleg soha nem látom. Nos, hát igazad van. De mégis Budapesti vagy De ennek, em, emögött kéne legyen valamiféle eszköz, ami ezt nyomatékosítja. Ugyanis hát most nézzük, itt van az a világörökség kérdés ez aképpen, nem kötelez minket úgy napi ö, alapon semmire. Tehát ö, ha, ha nagyon meg akarnánk csinálni valamit, akkor a, a ennyi mennyékkel mellett is meg lehetne csinálni. Legfelje veszélyeztetjük azt a címet, ami sem pénzen jár, jár, sem, semmi különös tétással. Tehát én azt mondanám, hogy hiára hiára kellene felállítani. Eleve a Duna partra való építést a magám véleményem szerint a főváros önkormányzat hatáskörébe kéne utalni, hogy kerületek a maguk akármilyen szempontjai szerint nem magyarálhassák ezt az egészet le, és ne építessenek olyanokat, amik egészen elképesztőek. A világöröse területét, ehhez minimum ki kéne, hogy terjedjen egyébként legalább oda, de legjobb lenne, hogyha egyébként máshol is, máshol is kiterjedne. Tehát valamiféle hierarchiát kéne felállítani, amiben a Duna prioritást kap, és a közigazgatási eszközöket is kéne ehhez rendelni. Ugye hát tudom, hogy emögött -e a önkormányzati törvény van, meg még egész az alkotmányig fölmenő dolgok, és most ez a mai helyzet nem alkalmas kéthamados jogszabályok megváltoztatására elég látjuk is a következményeit. Tehát ez van a dolog, dolgok mögött, hogy egy, egy kerületi építési osztály dönt arról, hogy lehet építeni valami, vagy nem lehet építeni, ami mondjuk Kővány a felsőn másképpen jelentkezik, mint egyben a Dunaparton. Tehát nincs hiánya Ugyanaz történik a egyik uh -huh. meg a másik helyen. Ha mondjuk műemlék, akkor már kicsit szerencsésebb a helyzet, mert akkor a műemlék hatóság is beleszólhat bár egy érdekes kérdés, hogy a lónyai villa építés, én botrányosnak tartok, annak idején is rossz volt, hogy ott volt az a villa, és egy városendező vénájú tüzétiszt szerintem aknavetője tette el a lába és most erre visszaépítik. Uh -huh. Szóval ezek a, a, egy a régi hibára hivatkozva uh -huh. most ugyanannak uh -huh. megcsinálják, ebbe égetes spekuláció van egyébként. Uh -huh. Szóval, hogy, hogy ilyet meg lehet építeni kettő két kérdés közepén uh -huh. akkor már átszakad a gát, akkor szinte mindent. mi uh -huh. nem lehet olyan szempontot figyelembe venni, amire még sose hallottam? Meg kell mondanom, hogy a természetet engedjük nagyobb szóhoz a városban. Tehát most, most csak, csak szemed és képzel egy olyan Dunapartot, ami néhány városban még van olyan, hogy a folyója mondjuk Münchenben, vagy kisebb városban, mint Marosvásárhelyen, érted, ahol, ahol kimész és kifekszel a Dunapart, tehát az ottani folyónak a partjára, a maros partjára, és még akár abszolútban fürödnek is benne, amit mondjuk lehet, hogy Budapesten talán nem lehetne megvalósítani, de mindenképpen egy, a Duna az egy a az fölfrissülésnek, a szellemi és testi fölfrissülésnek lehetne az igazi Terepen, nem pedig egy, egy szimpla turistikai látványosság. De ugyanakkor ez egy városon belül önmagába véve csodálatos, tehát nem Igen. hiszem, hogy a turistákat ez elriasztaná, hogyha nem egy szállodában, tehát a, nem az ötcsillagos szállodában megszálló, hát végül is jó pénzű, de parányi, néhány embernek az igényeit próbálják kielégíteni. Hát én még a Krakóba voltam, akkor ügyeltem a krakóiakat, hogy ott a vízfal partján a fűbe heveréshetnek. Hát De az... hozzá kell tenni, hogy, hogy valóban jó lenne, ha itt is így lenne, csak az egész más helyzetben van az a város. Ott, ott biztosulnak és más a szerepe, mint itt a Dunának. Igen. Tehát azért az igazsághoz tartozik. De valóban nem értem, emlegettem még a szünet előtt a sorakpat lezárását. Olyan szempontból is jó lenne, hogy legalább ilyenkor hétvége, az jobban uh -huh. uh, ki tudnak menni, ki a Dunához mert így, ha ki is jut, akkor is a dübölök folyamatosan az egyfajtában forgalom, yeah. tehát már semmiképpen nem tud olyan lenni. Így a, a város polgárai, a város lakói legalább hétvégén a bitokokba vehetnék a Dunát. De van még egyéb dolog is, ami, ha sorába megyünk, akkor, yeah. akkor mondanám, ami ehhez kapcsolódik. De még előbb a gázgyár, ugye a következő, mm. ami óbudai gázgyár, amit már jó pár évvel ezelőtt megszüntettek, mert hogy áttértünk a földgázra, és hát mint tudjuk, régen még az ipari épületek is olyanok voltak, hogy most szállodát nem tudnunk olyanot építeni, mint régen építettek egy gázjárat. Ugye Bécsben is három hatalmas gáztartát uh -huh. építettek át, ilyen luxus lakásokká. És ez nagyon jó. Ami nagyon jó. Sajnos, hogy elépítettek egy épületet. Ez is ront nem. az összképen. Hát ez olyan vicces. Ront, de vicces, épület, vicces, vicces, de, de jobb lett volna, ha meghagyták uh -huh. volna azt a három óriás épületet önmagában. De amit, ez amit ez amit jó, ne jó felejtsünk el, hogy a Gazométer özbécsben metróállomás is van. Na, tehát... <gül> tehát az, az nem csak úgy ott van, hanem igen. az összes is tud kapcsolódni a várossal. Tehát visszatérve a gázgyára, hogy nálunk is, hát nem is monumentális építmények, mint Bécsbe, de, de azért a, a mi gázgyárunk is egy, egy figyelememértó értékeket tartalmaz. és szerencsére ezt felismerték, és meghagytak elég sok, nem minden, de sok mindent meghagytak a gázgyárból, Ugye hát igen, egy iparos úgy reklámozta akár a sörgyár is például magát, hogy madártából bemutatta, hogy hogy néz ki a gyára. Uh -huh. És ez az egy gyönyörű point. látvány uh -huh. nyújtott egy gyára. Uh -huh. Ilyen, ép, ilyen világ volt akkor. Na most ö, ezeket az értékeket ugye most űrizgetjük, és a, a gázjárba is megmaradt ebből, de hát le is bontottak belőle, tehát üres területek is maradtak, és hát ö, részben már használják azt, tehát vannak ott irodaházak, részben pedig most építenék be. Remélhetően olyan fajta beépítés lesz, amelyik, ö, legalábbis nem rontja az összképet. Eddig a léptékében úgy illeszkedő épületek épültek, jó, hát ilyen hipermodellnek, de legalább nem majorálják az eredeti uh -huh. régieket, remélhetően ezután sem fogják majorálni, legalább méretükben nem. E, viszont most jön, amiért, jó, a, köz, a következő a közraktár. A közraktáraknál pedig ugye szóba került már jó régóta, mit kéne ezzel csinálni. Romossal, ott tudom, Dunapaton árválkodnak, stb. stb. És szóba került, elég régóta le, le kéne ezeket bontani, eltüntetni a föld színéről. Én akkor én sajnáltam. Ö, és most meg, megváltatott a koncepció az a terv, hogy ezeket ö, megtartanák, felújítanák és kulturális funkciót adnának neki azt kell mondjam, hogy ez helyes tehát ö, ez is mondhatja egyébként a közraktár a raktár. Uh -huh. hát raktár és régen e raktár épületet is ilyen színvonal építettek meg amit most értéket képvisel ö, amit most szerencsére értékelünk is és azt kell mondjam, hogy ha ez, ez megvalósul, akkor ez egy olyan színfontál válik, ami, javít, ami emeli a Budapestnek a, a értékeit, és Dunaparton lévén ez, ez, ez, ez jó. Végül a Kopaszigát, hát ott viszont megint csak ilyen szállodákat, meg... Ott most mi van? Vagy akikötőt, meg eféréket akarnak. Most a Kopaszigát egy ilyen, ilyen retró hely. A 60-as évetnek a levegője lengi át, hát most már egyre kevésbé már eladták, már bekerítették, szóval már nem, nem a régi, de én még jártam oda, Ö, elképesztő meglepő látvány volt, még először oda jutottam, mert átfűzi magát azon a taszítózónán, amit a Lágymányi Egyetemváros képvisel, és utána még egy betonkeverő üzemmel is át kell fűznie magát, szóval olyan taszítózóna van ott körülötte, hogy csak azt megy átfájt, aki tudja, hogy hova megy, és ha oda átújtott, akkor egyszer csak egy olyan kis mini parton találta magát, ahol uh, van egy kis öböl, uh, nagy nyárfák, fűszfák uh, süsognak, uh, békák kuruttyolnak, um, és olyan lakóhajók áldogálnak. És nem lehet ezt meghagyni annak amilyen hát ez az, most? Tehát ez pontosabban az. ezt egy kicsit... Uh, ilyen kustulicás hangulata hangulatot. a engedni, hogy ez, ez, ez ott Igen. jobban nőjön. Hát ez így van egyébként, hogy az lenne a legjobb, hogyha ezt a hangulatot lehetne megőrizni, csak sajnos ez akkor nem erről szól, hogy ha valamit hozzányúlunk, rendezzük ugye, mert ezt rendezni, mindenhol rendezés terveket csinálunk, pedig pont a kopaszigárt lenne az a hely, amit úgy kéne hagyni rendetlenül, ahogy van, mert ennél csak rosszabb lesz. Mert, mert így olyan spontán bumfordi esetlenséggel, de egy mélységet de mégis egy, egy vonzó, egy, egy kedves hely, még a maga kicsiségében is különös tekintette, hogy a tőszomszédságán vannak ilyen hatalmas üzemek meg ilyenek, és mindenki is egy gyöngy olyan, olyan az. Most viszont attól tartok, hogyha ez most az a rendezés, meg ez a fejlesztés, meg a másik varázslagunk a fejlesztés, hogy fejleszteni kell. Ha ez a fejlesztés bekövetkezik, akkor hát a gazdag, a tehetősebb rétegnek a eszkuzív mulatóhelyévé válik, és közönséges állampolgár csak kívülről nézheti. Én pont ezzel szeretném majd folytatni a zene után. Köszönöm, hogy ezt a témát hoztad fel utoljára. Ha szomorú az ember szíve, jó lesik egy vidámdal, akármilyen hazú, ostobanóta, megteszi Ha vigasztal, ha beborul az ég fölöttünk, csak a barométeresőre áll. Jó leszünk azt hinni, hogy van olyan prímás, aki csak nekünk muzsikál. Én mondom, ilyen a világ, és hülyénk vagyunk, hogy becsapni mindig hagyjuk magunk, mert olyan jó, ha valaki ízelek. Én... Akármilyen hazug, ostoban megteszi, ha igaztal. Jó esik egy vidám akármilyen hazug, ostoban óta megteszi a vigasztal. Ha beborul az ég fölöttük, csak barométeresőre áll, jó esik azt hinni, hogy van olyan primás, aki csak nekünk hulikán. Ha szomorú az ember szíve, jó lesik egy vidám Akármilyen hazuk, ostoban óta megteszi a higasztal. Ha szomorú az ember szíve, jó leszik egy idáltal. Akármilyen hazug, ostoban óta megteszi a higasztal. Folytadjuk a nagyvárosi dilemmák beszélgetésünket Kolondzia Gáborral, budapesti jövőképekről egyes projektek kapcsán, és hát ott hagytuk abba, bennem már nagyon, hogy mondjam, forta kérdés, és te nagyon szépen erre is fordítottad a gondolatmenetet, hogy nagyon szépek ezek a tervek, de hát bizony, és most nem gondoljon senki most itten, semmi más az. Már úgy értem, hogy politikai ezért nem a, a kommunizmus sírjuk vissza meg, meg ilyen régi szöveget akarunk nyomni, de hát csak úgy tűnik, hogy a felső tízezernek épülnek ezek a, a dolgok, az ő igényeiket próbálják elégíteni, vagy üzleti igényeket elégítenek ki. És hát Budapestnek a, a, a népe az mondjuk másfél van, nem nagyon látják a Dunát, és ha ez egy ilyen luxus valamivé épül, akkor tényleg az megy, hogy a metroval szépen átbújnak a Duna alatt, és az egyik lakóteleppől átjutnak egy másikba. Mondjuk e, e, itt tudom én Újpalottáról jó esetben át tudnak jutni, mit tudom én, kellem fölre, tudom. És, és az egyik egyik koncepciótlan helyre át tudnak jutni egy másik koncepciótlan helyre, és hát kiseket dugják a, a, a fejüket, mert az nem nekik van terentve, hisz az, az nem az ő zsebükhöz van mérve. Most a felső tégedre szempontjából próbálom végig gondolni a dolgot, mert nem hogyha különösebben is menném ezt a világot, de ennek is van fajt logikája, hiszen hát megelnék a pénz, és a pénz valamiféle módon manifestálódni akkor, ha hát nem lehet, a nincs értelme idejére állítva tartani a zsúlódba, uh, hanem ugye a, a pénz az beruházásokban fog megnyilvánulni, és a beruházásnak a jelentős része az éppenség építési beruházás. Na most a, a legfelső ezer építési beruházásai az előszeretettel nyomulnak a elébe, hiszen az Budapest legétékesebb területe. Uh, úgyhogy ebben én értem magikát, hogy, hogy ez, ez a fajta nyomás a város ott van, és a város próbál, uh, hogy mondjam, teret engedni ennek a nyomásnak, mert hát hogy próbálna ne engedni teret, szóval az Az, hogy értékes vagy nem értékes, az tulajdonképpen egy picit nem, tehát úgy érzem, hogy ez a, a, a műszaki és a. a városszervezési lehetőségtől elrugaszkodottan ö, értékelődnek fel ezek a dolgok, hisz ha minden egy vonalra koncentrálódik a Duna mellé, annak a megközelíthetősége, az ottani ö, forgalomszabályozás, stb. hát egyre nehezebbé válik, és egy ponton túl lehetetlenné, hisz végül is egy sávra akarunk rátelepíteni olyan sok ö, funkciót, aminek a megközelítése tulajdonképpen lehetetlenné válik, egy város van még körülötte. Tehát, tehát ez, ez most értékesnek tűnik, mert, mert, a, mert, mert egyszerűen abban az elképzelésben vagyunk, hogy a Dunáról nézve, vagy előttünk az a víz, az milyen csodálatos. De amikor a mindennapok gondjait veszük alapul, hogy vajon ott tényleg milyen az élet, hogy lehet oda jutni, meg lehet-e ott állni, mit csinálok az autóval, vagy milyen egyéb infrastruktúrát igényel, akkor lehet, hogy ez egy borzasztó drága, és tulajdonképpen az élhetőség szempontjából nem is annyira jó dolog. Igen, hát ugye az értékességnek az értelmezése sokakban egy azonos az ingatlan árral. Én nem erre gondoltam, én valódi értékekre gondoltam, tehát olyan humán értékekre, ami mi a városlakók magunk részéről fontosan tartunk. Ö, esztetikai értékekre, ö, a, a lelkünket, hogy hogy érinti meg egy város, tehát én ilyen uh -huh. értékekre gondoltam. Mindazonáltal által valóban egy olyan is az egésznek, hogyha az értékesség szinonimája az, hogy mennyire egy négyszögölt ö, ha nem, Én nem szerintem is... a beruházom elnézést, ha a... Ugyanolyan épületet kell építeni ide és oda is, de az egyik el tudja adni a panorámát, a másik hát el, meg nem. Hát ez szóval egy külkemény üzlet, én ezt pontosan tudom. És az az, az, az árat megduplázhatja. Na most valóban ez csökkent heti az értéket, azt a fajta értéket, amire én beszélek, és egy idő után valóban azt az értéket is, amikor a beruházók beszélnek, mert hogyha túlfejlesztenek valamit, lásd, egy, ö, a tengerparti üdülőhelyek egy része, úgy tele épült ilyen felhőkarcolókkal, és elképesztően néz ki, és ki a fenne, már már oda menni akkor. Nem, elmennek egy ismertlen szigetre, Igen, amíg, az, amíg az tönkre nem tesz. Az önményes mi sáskara Igen. egyébként, ez a, az a tőke, a, amelyik, amelyik letelepszik valahol, ott hatalmas építmények keletkeznek, és mikor már a idegen forgalom, a a saját bázis, hát, mert erről van szó, akkor felszáll, és letelepszik egy másik Igen. helyen. Most ennek félelmeim vannak, hogy a városfejlesztés is ilyen sáskás módon kezd már működni, hogy az a meglévő maradék értékeinkre telepednek rá. Pedig nem kihasználni, elhasználni kéne ezeket, hanem teremteni. Ki, ö, erősíteni kéne ilyeneket. De lásd például, egy konkrét példát tudok mondani, a Zugló egy homokos pusztaság volt, a Rákos mezőhöz tartozott. Egy kietlen homokos pusztaság volt, és most az egyik legértékesebb része a városnak, mert kezdték fejleszteni. És a minőségi módon fejleszteni. Ugyanez a, igaz egyébként a, a Vekere teleppel is. Ugyanis homokos pusztaság volt. Egyik legértékesebb része a városnak. Most gondoljuk el, hogy a déli Ferencváros, tehát a, a Ráckebely Duna ág és a Saroksári út közötti rész, amit teljes összevisaság. Hogy ez nagyon is alkalmas lenne, ott van ugye a, a Dunág, egy, egy olyan fejlesztésre, ami legalább olyan színvonalat lehetne elérni, és őt még magasabbat, mint zugló vagy, vagy a rekelet, hiszen ott, ott nincs hajó, a, fa, a folyó ág, itt meg van. Uh -huh. És senki nem ö, tett ezért a lépésre, hogy új éteket teremtsünk, és oda vonzuk a tőkét, és a tőkével ö, összefogva kóperálva teremtsük ezeket az új értékeket. Uh -huh. Tehát, hogy ne a meglevé értékeinket telepedjen rá, és, és használja el ezeket, hanem, hanem, hanem új értékeket teremtsen a városba, így is lehetne város fejleszteni. Uh -huh. És ez, ez még területeig is jóval nagyobb, mint az összes többi, ez a négy együtt egyébként, amit most előtt felsoroltam. Tehát ö, ö, ezek a Kérdések, hogy mi az értékes, ilyen szemszögből is felfoghatók, és itt jön a város tervezésnek a szerepe. Tehát ha azt mondjuk, hogy tervezni kell a várost, hát ezért kell tervezni. Nem azért, hogy most rendelési tervek garmadáját gyártsuk, amelyek iratfolyométer százaik, meg kilométer százakat foglalnak el a különböző helyeken, és, és ha pekünk van, akkor még alkalmasan meg is valósul mm. némelyik, hanem, hanem tényleg új értékek teremtésének az érdekében kellene tudatosan fejleszteni ezt a várost, és nem a meglevő értékeket hát, mm. kihasználni és parazitaként elhasználni. Ezzel gondolom van egy olyan dolog is, amit valószínűleg a nagyon sűrűn váltakozó városvezetés, hisz ugye négy évenként újra választják őket, és hát nyilvánval azt választják, akinek nagyobb módja van magáról annyi információt adni, hogy megválasszák, és nem pedig azt, aki valóban a, a köznek az érdekét a legbiztosabban tudja védeni hogy ezek a vezetők akaró, akaratlan vagy talán tudatlanul is követik az ingatlan beruházás beruházóknak azt a fura érdekét, ami a mai világban, ö, hát most már azért nagyon régóta, ugye ez az amerikaiak kezdték, de hát az egész világon ez uralkodik, hogy vannak beruházók, akik létrehoznak nagy létesítményeket, megpróbálják fölverni az árakat az új létesítményekkel, de ők utána kiszállnak ebből. Tehát, tehát néhány év után, amikor az értéke éppen emelkedik a, a, az épületnek, akkor szép sorba eladják magukat az épületeket, ők kiszállnak, és egy új helyen próbálják újra fölverni a dolgoknak az értékét. Ez van a plázákkal, ez van az irodaházakkal, egy csomó létesítménnyel, amit a, a befektető az létrehoz, és ő tulajdonképpen egy rövid üzemeltetési időszak után általában eladja, átadja másnak, amikor éppen még jó árnak tűnik, hisz a dolog még elég új, és, és viszonylag jól működik. És utána egy hanyatlás fog bekövetkezni, mert 15-20 év múlva ezek a dolgok kiégnek, ki és esetleg ö, ö, ért, értéktelenné válnak, hisz a köztel a megközelítésük, a város körülötte esetleg például tönkre megy. Nos. Ők meg, ők meg egy egész más városban másút ugyanis csinálják, elége, amíg persze, bírják. Persze. Na most elég nagy a világ, hogy ezt egyelőre bírják, csak hát ez nem egy pozitív tendencia Egy városnak szerintem ellent kéne állni az ilyesminek. Pontosan így van, hát az első millennium, ami 1996-at az előző századforduló környékén volt, hallatlan dinamikus fejlesztési periódus volt, tényleg rengeteg pénz volt, és, és ezt a dinamikus fejlesztési periódus rengeteg érték létrehozása mellett tudták abszolválni, tehát nem csak jött be a pénz a városba, hanem olyan értékek keletkeztek ezen közben, amikre ma is büszkék vagyunk és ma is mutogatjuk ezek Na most azt mondtuk, hogy ugyanilyen dinamikus építési és fejlesztési például következik, és azt szeretnénk, hogyha ugyanolyan értékteremtő formába csapornának le ezek az összegek. Tehát, ne, ö, tehát magyarán kézbe kell tartani a gyeplőt, úgy, ahogy annak idején a kézbe tartotta. Mert ugye ellenálltak. Mert akkor is volt persze teljes spekuláció, sokon baj volt ezzel, de alapvetően alapvonalaiban csak volt egy, egy koncepció, ami érvényesült is. Tehát hiába jött itt, akkor is kapitalizmus volt valaki akármennyi pénzzel, Lásd például a földalti építésének a történetét, hogy jöttek a villamostársaságok, társaságok, hogy majd ők építenek az, az a hajnás út villamos, azt mondta a közmunkatárs, hogy nem. És jött a másik társaság, és akkor rálicitált, hogy ő több pénz fizet, hogyha a villamos építhet, uh -huh. és azt mondták, akkor sem. És a harmadik kivágta Fedák azt mondta, hogy földalti villamos épít. És akkor azt hogy hó, hát akkor, ja jó, hát akkor ezt már lehet. Igen, uh -huh. szóval de hogyha ez nincs, uh -huh. város rendezési megfontolásokból épült egy földalatti vasúrt, ezt nem uh -huh. nagyon tudjuk egyébként, mert nem engedték, hogy elcsúfítsák holmi felsővetékekkel. Mert annyira figyeltek oda. Tehát hát volt, ezt egy volna. volt egy koncepció, uh -huh. amit mindenféle beruházó nyomás mellett vagy ellenében is érvényesítettek. Uh -huh. Ez végesteműen végig a második világháborúig, amíg a közmogotánás létezett, ez, ez, ez nagyjából érvényesült is. Na most ugyanez kéne most is lenni, hogy egy mert az, hogy most vannak különböző nevű tervei a városnak, az dicséretes, de én azt tekintem koncepciónak, ami érvényesül és a városnak úgy kéne megelőzni ezeket a beruházói igényeket, amik szükségszerű, hogy vannak persze, hogy ajánlatai vannak. Tehát megmondja, mint a repuláról, uram, Ez amit szeretném. maga akar, azt ezért meg ezért nem lehet, Parancsol, itt van öt másik, ide is Lá lehet szóval jönni, oda egyéb... is lehet jönni, uhum. melyik tetszik magának jobban, uhum. és akkor megegyezünk. Vagy hogyha maga minden áron valamit ott akar csinálni, jó, akkor megeheti a mazsolát, de a tésztát is megkapja hozzá. Ha megépítheti a mamut a kettőt, meg a háromat, meg akárhányat, de tessék rendezni a Moszkvat teret uh -huh. vele együtt. Tehát így a, a, a hogy a divatos szóval a public-private partnership, ugye a közszféra és a magánszféra együttműködése nem csak fogenek formájában, hát valóságosan meg. Azért persze kell, hogy legyen egy józan határ, mert van, amit nem lehet rendezni. Tehát például a, a pont a Moszkva-tér ügyelőt a végüliségre dombok és hegyek közé bejékelt ö, teljesen kényszerített közlekedési pályán, mozgó területen, ott nem lehet bármekkora növekedést generálni, tehát ott, ott hiába hozza nekem csinálja meg a moszkotelet, az egész Budának a közlekedését kéne rendeznie, de hogyan? Repülővel fogja szállítani az utasokat? Mit fog csinálni? Tehát Vannak olyan van fizikai megoldás. korlátok, amiket csak úgy lehet, ha oda nem telepszik, hanem telepítse 3 km-rel ki máshova, ahol. Jó, most akkor belemerül a Mazpatérnek a szája. De csak példát hozom. hogy, hogy, hogy lehetett tartani. Hogy, hogy, és akkor még ott van a természet, mint olyan, amit... Legal. a úgyse se véd. Hát annak idején, meg a 70-es évek elején, 60 a, a évek végén. Minősége, a vízminőség. a ezt a karról, hogy meg kéne védeni a budai hegyeknek a, a, a, a, fákot, látványát, a, a látványát, azt a erdő koszorút. És aztán mit tesz Isten? Nem tűködött megvédeni. Aha. Szóval ö, ö, a, a nyomás akkora volt, hogy, hogy ezek, ezek mind beépültek gyakorlatilag. Ez, ez a lárfáj már nem olyan, mint, mint ahogy kell volna, hogy legyen. Tehát még egyszer az a lényeg, hogy legyen egy érvényesülő koncepció. Aha. Tehát nem papír koncepció, hogy érvényesül a koncepció, ami a napi gyakorlatban érvényesül, mindenféle beruházó nyomása mellett is. Ami nem azt jelenti, mert minden foglalmester azt mondja, hogy hát ha én nem mondok, akkor elmegy máshova. És akkor, akkor mi lesz, nem jön a pénz. Nem van, hogy menjen el, hanem hogy ne pontot, ne az, hanem itt van jó csomó más egyéb lehetőség. Ne hanem menjen a, a barna mezőre, tehát a rosdajövezetbe, Ugye, ne a Dunapart akar mindenki építeni, hanem, hanem vannak egyéb más helyek. Ne a meglevő étekeket elepítsanál, hanem új étekeket hozzon létre. Tehát legyen egyfajta gyeplő, ami a város felettésében, kezében van. Mert most pillanatjában mi van? A gyeplő az, az ott van a lovaknál, akik húznak, egy jónak látják ezek a beruházók. És van egyfajta vakság, ugye, ami, ami hát szerintem modellemben benne van, hogy főleg a nyugati emberben, hogy mindent nagyot akar. Tehát nekem az eredmény azt szerinti, hogyha valami nagy. Hát, nem pedig, igen. ha valami mondjuk szép, vagy valami, valaminek a belső értéke erős, hanem, hanem monumentális. Vagy nagyon drága volt. Vagy, vagy, vagy a legmagasabb. Vagy, a, vagy nagyon koncentrált. Még, még erre is ennek is megenne a terepe. Tehát én nem azt mondom, hogy most mindenhol ilyen kis ö, kő, finom kis ö, ö, dolgokat kell építeni, mert például a monumentálitásnak is megvan a helye és ideje, például a Csep-sziget északek az alkalmas, tehát volna egy akár egy kis mini és a persze nem magasabb a gelét hegynél, mert az mondjuk az egy felső határ, onnan legyen magasabb, Budapesten semmi. Szerencsére eddig még be is tartották, de oda lehetett volna, még akár egészen. Különös, különleges új, újszerű dolgokhoz is építeni. Tehát én nem azt mondom, uh -huh. hogy most akkor menjünk vissza a múltba, szó sincs róla, nem arra beszélek, Ö, hanem, hanem az, hogy, hogy tudni kell, hogy hova mi, és mit teszünk. Uh -huh. és, ne, és ne a beruházók, ne te, ne a farocsovány a kutyát már, bocsánat. Uh -huh. Ne a farvázok vezetésével a városnak, nem most itt tartunk mm. nagyjából általában. Mert, mert ne, a, ne azon a szinten dőjön el, hogy be annak egy a építési engedélyt, és akkor megnézzük, hogy megfelel e a, a budapesti szabályzatnak, vagy nem felel meg. Megette a fene, hogyha már ott, ott történik a döntés. Mm -hmm. A tervtanácsok, ugye vannak ezek a tervtanácsok, az ajánlásokat fogalmaznak meg, mm -hmm. amiket nyugodtan figyelme kivedelt hagyni. Mm -hmm. Tehát, bocsánat, a súlyi Szóval mm -hmm. ö, még csak ö, ö, állásfogalásként sem értelmezhető tervtanács vélemény ami azt jelenti annyival lenne erősebb, hogy ez egy figyelembe veendő vélemény, tehát a, a testületek akkor is dönthet más kérdésekre, már indokolnia kell. Most indoklás nélkül figyelme kívül lehet hagyni egy tervtanács vélemény, ugyanez az igaz egyébként a főépítészekre is. Mm. Tehát az érdemi döntés az nem érdemi, mert hiszen csak a és szabályzatnak való megfelelés nézi, az pedig esztetikai kategóriákat nem tartalmaz. Hát kíváncsi vagyok, hogy tulajdonképpen elvárható-e a, a politikai város vezetéstől az, hogy hát hogy úgy mondjam, ne és ne értsen senki félre, vagy izé, ne legyen -e sértő, hát ne ilyen kirakat intézkedéseket e, tegyen. Tehát például mondjuk vagyok ezt a dolgot, hogy állnan arról beszélnek, hogy a kátyúzás így, a kátyúzás úgy. Hát én azt gondolom, hogy az útfelújítás és a kátúzás az természetesen egy borzasztó, fontos mindennapi probléma, de hát semmiképpen nem foglalható a koncepcionális ügyek közé kátyú van, be kell tömni. De hogyha egy városvezetésnek ez az eredmény, hogy, hogy 12 év után, vagy 16 év után kielenti, hogy sikerült bekátyúznunk az utakat, és néhányat felújítani, miközben ugyanaz a forgalom még nagyobb, és még nagyobb mértékben rámegy, és a probléma, ami létrehozza a rossz utat, a kátyút, a stb. azon tulajdonképpen abban az irányban nem történt egyetlen egy lépésse. Hogy hogyan válik, hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy... hogy hogy, úgy mondjam, benne duguljon a, a város közlekedésbe, tönkre ne menjen az emberek egészsége, akik ott élnek. Ugye van egy mostani kutatás, legutóbb közé tették, hogy például azok a gyerekek, akik forgalmas út mentén élnek, azoknak nem tudom én, a rákockázat az 20-szor nagyobb, mint a távolabb élőknél, ami hát borzasztóan magas hogy nem lehet ilyet megengedni, amikor egy népbetegségről van szó. Tehát, ezek, ezek olyan dolgok, ami, amiket én úgy gondolom, hogy el se gondolkodnak, Már gondolom, hogy mi, milyen, milyen kátyút, hogy mit tömjünk be, most ezer kátyúval kevesebb lesz, vagy több lesz. Tulajdonképpen itt az a probléma, hogy valahol az egésznek az alapkoncepciója átgondolatlan, és nagyon gyanújtom, hogy ezt nem is lehet elvárni ezettől a vezetőktől. Ez csak egy civil erő tudná végig gondolni. Ez csak azt mondani, hosszú távra tud gondolkozni politikától. Ezek, függetlenül. Ez, ez annyira evidens kérdés, hogy egyszerűen nem is érdemelne sok szót. Arról van szó, hogy a, a város úgycsainak egy része a főváros, másik, a másik eszek kerületek, van. És megvan az, hogy hány kilométer út van a fővárosnak, hány kilométer van a kerületeknek, és itt tovább. Az is megvan, hogy mondjuk egy, egy útnak az élet tartalma, teszem azt 20 év, mostanak mondtam egy számot, és a, a, a, a, egész egyszer a mm, út kilométer számat el kell osztani husszal. Annyi kell évente felújítani. Két, a város fönn kell tartani. Az pedig be kell szorozni annyi összeggel, amennyiben belekerül De, vár, folyam, de ez folyam, még mindig nem koncepciál. Ez, ez nem ilyen ez, ez, ez a városnak a, karbantartási, a város tartani. Ez a földtartási problémák közé tartunk. Elműködítő közműveket. De az már koncepció, hogy ez a dolog fokozódik el, vagy pedig enyhül. Hát, hát, lehet, van, hogy például például mert nagyon egyszerű, ugye minden csak vegyük egy utat alapul, ha van, egy mégis a földúton is lehet közlekedni. Tehát minden út valamennyit bír el, tehát minél több forgalmat terelsz egy útra, az út valószínűleg annál hát jobb minőségre kell megépíteni, és feltelt, felteszem azt, hogy a, a, a minőség növekedése az a költségeknek kell arányos, tehát minél jobb minőségű dolgot akarsz létrehozni, annál drágább lesz. Tehát, tehát el, el fog érni egy olyan pontig, ami tulajdonképpen fölemészti a város összes erejét, miközben arról van szó, hogy, hogy nem gondoltunk arra, hogy hogyan szervezzük meg úgy az életet hosszú távon, tehát évtizedes távlatban, hogy ne koncentráljon a forgalom egy helyre, hogy, hogy, hogy műszakilag ö, a határokig vagy a határokon túllépjen. Tehát ami, ami már írtozatosan drága. Ez a, olyan kérdés, ami most nem akarok hova pókát de most meg kell annyiba védenem a város felettől, hogy túlmutat a városi kérdéseken. Tehát az. De akkor kifoglalkozunk? Az, hogy például ilyen itt közúti forgalomban, ennek egyik oka az, hogy olajász szerintem mesterségesen alacsonyan van. Még, még mindig azt mondom tartva, ahhoz képest amilyen járdékos költségei vannak ennek az egésznek. Ez az egyik. A másik pedig, hogy szintén mesterségesen a teher fogalmakhoz utat elhették a vasútról. És, és ö, elképesztő kamionforgalomban, miközben a vasút nagy döblődik. Szóval itt, én itt érzem azt, hogy a város szerintem nem mutat túl. Ha én városvezető lennék, akkor én úgy gondolom, hogy, hogy én ebbe az irányba kéne a politikámat. Hát nem most hogy hogy, azt mondjuk, hogy mert hát, tud ezzel csinálni, a össze is foghatnak, stb. Tehát magam a terülők vasútra. Hát, De hát. Ez csak azért gondolkodunk így, mert annyira szétesett ez a világ, hogy mindenki a saját kis hát, területének a, az őre, és nem érzi azt, hogy ő nem egy elkülönült világban él, hanem együtt egy másikkal. És ha a közös érdekeket sem képesek fölismerni, akkor, akkor gyakorlatilag csődbe megy az egész. Mert nem mert, mert egyszerűen azt, ami ott lappang probléma a dolgok mögött, azt nem akarjuk észrevenni. Egyszerűen úgy a fejünkre esik, hogy nem is tudunk mit csinálni. És ez szerintem be is következik. Hát Budapest nagyon sok pontján mutatja ezt a csődhelyzetet, ami... Amit tulajdonképpen tök mindegy, hogy milyen szervezésű a város, hogy hány kerület van, meg főváros önkormányzat. Az emberi akarat hiányában nem működik, hisz tárgyalni, együttműködni lehet, hogyha képesek vagyunk a célokat fölismerni. Hát illetve egymásnak feszülő és egymás kölcsönösen gyengítő vagy kiótó akaratok vannak, ugye? mint általában igen. most Magyarországon ez a jellemző. És ennek a végeredménye az, hogy amit az előbb hogy nincsen a gyepőkézbe tartva úgy, ahogy kellene. Igen. Tehát az, hogy a város föl kell tartani, ez olyan evidencia, hogy ezt beszélni is érdemes róla nekem. Az a ez természetesen. Az igazi viták az valóban a fejlesztés. Ez nem koncepció. Hát igazsza. Igen. Fel kell tartani a az szóval Nekem azt mondja a főpogám, hogy dicsekszik, hogy betömték a kártyút. Ez nekem hát, nem koncepció persze, 12 ez... év után, ez nem egy nagy duranás. De az kétségtelenem, hogy, hogy az óriási forgalom is nagy költségeket ról a városra. Hozzá kell tenni. De a koncepció nem az lenne, hogy a forgalmat a helyére tesszük? Hát dehogy nem. A koncepció nem az lenne, hogy például mondjuk munkahelyeket hozunk létre, vagy olyan, olyan dolgokat hozunk létre, hogy az embereknek ne kelljen például 20 kilométert utazni ahhoz, hogy dolgozni tudjanak? Ez, ez, ez már koncepció. Itt, le, van, nem? itt vannak a 70-es éveben felépült albóvárosok, lehet éppen az emelkedett új palotát, Ahonnan az emberek egy köldözsinóra be vannak kötve okay. a városba, és ingáznak De a Egy, egy, egy, egy, egy sokkal egyszerűbb dolgot. Mondjuk itt van egy vállalat, mint a posta. És kitalálta azt, egy között a Egy a Svájzba, és megcsináltak másút, iszonyatos problémák, emberi problémák, és, és logisztikai problémák keletkeztek, uh -huh. hogy a, a decentralizált, és tulajdonképpen egy évszázada jól működő levélkezelési rendszert egyetlen, egy épületbe, összpontos, egy egy idétlen helyen, ugye és, ős, és közútra vitték a vasútra És közútra, oh, tényleg, a közelben nincs se vasút, se semmi, csak autópálya, de szerencsétlen dolgozók kimenni nem tudnak oda. Igen. És a, ha föladott kukutyimba a levelet, akkor lesz oda elviszik, és a szomszédfluból onnan viszik igen, ki. Igen, de igen, most igen. nem igaz, hogy egy város, vagy a városvezetők nem mondhatják azt, hogy emberek ehhez ne nem járulunk hozzá. Jó. Ezt Érte? meg kell beszélni a Budoros Mert, a, mert ennek, a, ennek nem az a probléma, hogy ott, ott létesült egy izés, hogy fizet egy kis adót a városnak. A probléma az, az pont azáltal van, Jó, hogy az, de... az egész természetet, a környezetünket terheli meg. Ez elvárható egy polgármesteret, hogy, től, hogy azt mondja, hogy ő nem, nem enged ide építeni egy ilyen létesítményt azért, mert nem ért egyet azzal, hogy a posta közúton vigy a, a... Szerintem elvárható Pogart. lenne, ugyanis ő rövid... csak azt hiszi, hogy a legkoladozási adóval száll. Az ő négy évében ez, ez eredmény, a következő 20 évben pedig egy, egy, egyre növekvő probléma. De volt olyan polgármester egyébként, illetően nem, nem viszi. De rejtett nem viszi. Akinek voltak ilyen ideái, igen, mégis igen. sokat Te valósítani. Ugye Sikla Siklaki Istvánnak hívták, egy nagyszerű ember, a nem hunyt el. Hát nem sokáig volt polgármester. Igen, ő, hol volt Polnám? A XIII. kerületben, Angyalföldön. Tényleg. Ott kezdte, és ők valami, valami ideákkal elég föl, hát nem sokáig maradt. Hát meg is látszik, hogy mi folyik most a kerületbe. Abba a kerületbe. Szóval... Hát, jó. Ezek, Ez ezek, lehet majd egy következő, ezek következő de téma. Erre a témánk ugye a Duna volt. Na most uh, még annyit szeretnék mondani uh, zárás előtt, hogy arra már beszéltünk ugye a rakvasz tervéről, amit remélem, hogy sikerült megakadályozni, úgy néz ki most pillanatnyilag, hogy sikerült, de nagy harc volt, és nagyon összecsaptak az érvek, természetesen a különböző értékrendek csaptak ott össze, amelyek egymást nem értik meg sehogy se, mert egyik a szakmai szempontokat veszi, a másik pedig a értékszempontokat is, is veszi, Na most, de a döntés végül is úgy született meg, hogy jelzés küldtek civilek a UNESCO Párizsi központjába, hogy uraim figyeljenek ide, mert bajok lesznek, és akkor UNESCO algodalmát fejezte ki, és a főváros vezetése visszavonulót fújt, mert az a veszély fenyegethet, hogy még a végén visszavonják a, uh -huh. a, a világörökség címet. Ami nem jár se pénzzel, sem különösebb következménye, de egy jelentős pesztizvesztesség vett vonal, ahogy is nézzük. Uh -huh. Tehát, hogy nem lehet akármit csinálni, ha már egyszer azt mondjuk valamire a világörökség, annak, annak valamiféle ö, nyomatéka kell, hogy legyen, akármit ne csinálni. Na most, amiket most én láttam terveket, Szerintem legalább annyira veszélyeztetik ezt a világörökségi nyilvánét, hogy gyönyörűbb lunai látképet, mint amennyire a rakpad kiszélesítése veszélyeztette volna, és meg kell mondjam, hogy ha, ha szükséges, akkor, akkor a civilek megint fel fognak lépni ez ellen, Ö, ö, mert a civilek nevében csak annyit lehet mondani erre, hogy el a a Dunától. Elég volt most már abból, mindig újabb és újabb ötletekkel támadják Budapest a értékét. Hmm. Szóval, ha nem tudnak hozzátenni értéket, legalább ne vegyenek el belőle. És nem szükséges, hogy minden építésnek és polgármesternek mármány tárbaja legyen a Dunaparton. Itt az a legfontosabb, hogy az, amit mi a városnak, Budapestnek érzünk, amit szeretünk benne, amit megszoktunk, és ami a miénk, az továbbra is az ne a felső tízezeré, ne egyes építészeké, hanem ilyen polgároké. Tessék komolyan venni, hogy itt demokrácia van, és hogy az önkormányzás az a helyi polgároknak a közösségének a, a joga, aki megbíz ezzel embereket. Ezek kezdődik a, a önkormáti törvény. Hmm. Tessék ezt komolyan venni, és hogyha nem veszik komolyan, fel fogunk lépni ez ellen, ahogy feléptünk annak idején a, a rakpak rak kiszélesítés ellen is. Hmm. Tehát ilyen egyéni meg, meg csoport ötleteken nem engedjük tönketeni újvalag és újvalag mindenféle dolgokkal a, a Dunapartot. Legyen ez az utolsó szó. Kolonzia Gábor, hallották a nagyvárosi dilemmákban, fantasztikus budapesti jövőképekről beszélgettünk, azon belül inkább a Duna partnak a témájáról. Két hét múlva ismét jelentkezünk, viszont hallása. Viszontlátásra!